よも ي, ي ج م a kusanya mitume a w a m, m b i ج ب l م g i b i w a nini Watasema hatuna ujuzi 「いずからいずからい n からいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずからいずまでにい واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني 「私の思い出は何でもいいです」 Na pale mwenyezi mungu wataposema, ewe Isa bin Mariamu, kumbuka nema yangu juu yako na juu ya mama yako. Nilipo kutia nguvu kwa roho takatifu. Ukazungumza na watu katika utoto na utuzimani. Na nilivyo kufunza kuandika na hikma na taurati na injili. Na ulipo tingeneza udongo sura ya ndege kwa idhini yangu. Kisha ukapuliza ikawandege kwa idhini yangu. なおりぽーぽーネシャ、ヴィポフォー、なおかま、かいでにやんご。なおりぽーふふふわわふ、かいでにやんご。なえりぽーこき w a f わなわいずらいり、ウリポワジーやなほいやぜりぞわぜ、なわかせま、わりよこフォー、みよんごにまお。は a しろろ ote、いらねうちゃういん アメノビーーラソーアメンナウ a s, uli, u, anna, an <S n l i m u a f u n u l i a w a n a f u n z i kwambawanya mini mimi nam m e w a n g u w a k a s e m a m a m i i なたの名前は何でしょうか? ي ى م م」 Wanafunzi waliposema ewe Isabirni Maria amo, ye, mlaawa kumlezi na uweza kututeremshia chakula kuto kambinguoni, akasema. チェーニーマニエゼモングウイキワニニニワオミニコーラウニュリードア a w クルミンハーワタコマインナコルーブナワナラマアンコッドソデカタナワナコーナアレイハーミナシャーヘディーンワカセマトゥナタカコキラチャクルアヒチョナヨヨゼトゥゼトゥエナトゥギュエコワンバウメトゥワンビアクウェリ 「なつわりの名前は ا ع しょうか?」 「たくさんありがと s you, h、e、we o wetu 「なきわにしゃらいとかよかわこ」「バスとロゾコ」「こわにわいわいにに」「やんぼら」「わわなをロゾコ」قال الله اني منزلها عليكم フ atakekanya b a d a た。 Basi hakika mimi ni tampa adhabu ni siopata kumpa ya yote katika walimuengu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Nani kumbuke ni siku ya kiyama, pali mwenyezi mungu atapuwa kusanya mbele yake mitume wote, akawawuliza. Hawka umuzenu. Nilio kutumeni kwao Wamekujibu ninini Waliamini Awa likanya Na haukaumu wakati huo Watakua wamehudhuria Ili hoja iwe juu yao Kwa ushahidi wamekujibu ninini Hakikasisi Hatujui ya liotokea bala yetu Kwa hao ulitopeleka kwao Ni wewe peke yako Ndiye unayajua hayo Kwa kuwa wewe ndiye uliekusanya Ujuzi wafilifafichikana Kama unavyojuwa vivyo zahir, na wakati huo mnyizi mungu atamwambia Lisa mwanamariamu miyongo ni mami tume, kumbuka ne ma nilioku neme shawe we na mamaya kwa katika dunia, nilipoku tiyanguvu kuwahi ya nifunuo, na nikakutamkisha na we nimchotumchanga, elikumundoleya tuhuma aliuhumiwa mamaya kwa, kama nilivyoku tamkisha na we nimtumzima, kuafunuo niliokufunulia. Na ilipo kuneemesha kukufunza kuandika. Na nika kuezesha kusema na kutenda ya liosawa. Na nika kufunza kitabu cha Musa na Injili nilio kuteremshia wewe. Na nika kuezesha kutenda miujiza asiyoweza mtu mungine kuitenda. Ulipo tingeneza ndegi kwa udongo kwa hithini ya mwenyezi mungu. Ukapuliza akawandegi ya lihai kwa uweza mwenyezi mungu. Siku uweza wako. Na ukamponesha mtoto kipofu. Na ukamponesha mkoma kwa hithini na uweza wa mwenyezi mungu. Na yakawa kwa kupitia mikono ni mwako makadara ya kufufuka maiti kwa hithini ya mwenyezi mungu na kutra yake. Na pali nilipu wazui ya mayahudi wa siku uwe na kukusalibu nilipu walete ya miujiza wapate kuamini. Nao baadhi yao walikanya na wakadai kuwa hiyo miujiza silo lote. Idani da hiriu chia wito. Katika injili ya Luka inasema, malahi kakuto kambinguni, akamtokea, akamtiyangovu. Luka ishirinabili arbenatatu. Na katika injili ya Johana tano thalathini, Yesu ana kiri, mimi siwezi kufanya neno mojiwe. Ewemtu me, watigiwa umma wako eliotokea tulipoi tia hima kikundi cha aliota kaisa. Wamwamini mwenyeshimungu nampume wa Kristo, na wakamuitikiya wakawandio wanafunzwa wake mksosi, na wakasema waka waka tume amini, na shuhudi ya ewe mlaue tumlezi, kuwasisi tumesafini yasetu, na tunafuata ambri zako yani wa Islamu. Ewe nabi, tajapia eliotokea pali ofuasi wa Kristo wenyekhlasi waliposema, ewe Kristo bill Maryamu. Ifyo mula wako mlezi, ata kuitikia ukimtaka akuteremshie chakula kutoka mbingoni? Isa kawambia kuwajibu, kama njini ni kweli mnamuamini mwenyezi mungu, basi mkhofunieye na fuateni ambrizake na makatazo yake. Waala msitafute hoja ilanilizo kuleteni. Wakasema hakika sisi, tunataka kula katika chakula hicho, ilinyoyo zetu zituwe kwa kudra ya mwenyezi mungu tunayayamini. na tujue kwa kuona kwa macho ya kuwa hakika ni kweli hayo unatuambia ya natoka kwa kesubhanawu. Ali itakasika, na tupate kutoa ushahidi kwa mwujiza huu kwa hawa ambao hakuona. Isa haka waitikia, na haka sema, Ewe mula wetu mlezi, uliyemiliki imambo yetu yote, tuteremshie chakula kutoka mbinguni, kiwe nisi kuku kwetu kitapoteremka kwa waliwa amini miongoni mwetu, Kwa waliote angolia na waliote akari, na kiwe ni miujiza wakutilia nguvu weto wako na uturuzuku rizikinjema na wewe ndie mbora wakuruzuku. Mwenyezi mungu wakamuambia, mimi itakuteremshieni chakula kutoka mbinguni, lakini mtu yoyote atakaipinga neema hii baadi ya kuteremka, basi mimi nitampa dhabu ambayo sija pata kumpa mtu yoyote. Kwa ni huyo atakuwa anakanya mtu yoyote. Baada ya kusha shuhudi ya dalili ya imani aliowitaka mnyanywe.